Bismillah, rachman, rachaym, alhamdulillahi rabbil alameen. As-salatu wa s-salamu ala rasul muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa man tabiahum bi ihsan ila yumid din. Allah ala ma dhuva rafal androjim, bëtëm përti indihim dha faal e karkojim. Nasa ala avdaz dhe bëkimata allahu chofri muhammadin sallallahu alaihi wa s-salam bifamilnat i shokat dha tajzadacen dhikin ruknat yra dhiri dhiri dhiri dhiri dhiri dhiri dhiri dhiri dhiri dhiri dhiri dhiri dhiri dhiri dhiri dhiri d Ndërëzër përvazhdojmë me dësonë të Melenë Allah Gjellegjallu me njëgjëratën e zakonëshme dhe jemi tek smundit e zemrës ku smundja e fundi që e kemi tretuar dhe të të kishtë të bëndë me pasimin e epshit dhe të kemi tretuar kuptimet e kësaj smundje si manifestohet rëzicet dhe si tretohet e sharot Ndërëzërëzër dhe të të vazhdojmë me një smundje të rejtë të radhës e cila është nga smundës e zamrës, dhe kjo smundje, pa dyshëm se, si kur gjitha smundit, po kjo e në veçanti, shkaktan qërëgullime dhe probleme serioze në udhëthimin dhe orientimin e kësoj zamrë, dhe të Allah Gjallaj Gjelalu. Kësoj smundje në gjuhën e Koranit, i thuhët kasvë, Mirë për nëse përthejmë gjunë Shqipe, i ka disa kuptime, vetëm në aspektin gjuhësor, ndërse pasaj në aspektin, dhe më thonë në kuptimor, të smunjës dhe aso që përrejtojmë, dhe të japim kuptime me të zirë ura, inshalat. Kasua në gjunë Arabe në nënkuptan pa për shtatë shmëri, vrashësi, nënkuptan gjithashtot dhe thotë ngurësi, Prandaj kur zemra bëhet e papërshtatshme për të luajtur rolin e rol në caktuar, do të por shkak të smundjes. Kjo është smundje që e çet pe funksionin e zemrës. Ëngurtëson zemrën. On smundja në ngurcësisë e bën kës smundje të e bën kë zemrë të vrazhë ndaj raport me Përmendën Allahu xhalla xhala u kështu më radhë. Prandaj kjo është smundje në ngurcësisë dhe e vrajësisë e zemrës. Në Kur'an, kjo shpreje kasua, kjo smundje, është përmendur, si pas numërimit e djetarve, 7 herë në Kur'an, dhe në të gjitha rastet, i është mveshë vetëm zemrës, në asë një gjumëtyre tjetër. Dhe kjo a japë me kuptu se si është kjo smundje, ekskluzive nga smundje zemrës. Normalisht, ngurëcia, në në në në në në në në në në në në në në që ju seht mund kuptuo si mohim mos pranim refuzim për gënjeshtrim të argumenteve të Allah xhallahu ala. Është vërtet që një nga kuptimet është ky, mirë po nuk është tema jonë sonte kjo. Por ka të bëjë me diçka tjetër. Me një vrazhzi, me një ngursi të lloj tjetër që i godet dhe i prek edhe ata që kanë besim në zemrën e ty. Qëfar kuptimi ka kja Në ajetit e Koranit Në më tharë që Allah Këtë smunja ka përmen në shumë vendën Në Koran Qëtati kan përmen djetarë dhe kemi aftan Për treguar të Në tëtë rëndësin e të rejtimit Të kësajteme Pre të të në surën zumer Allah o gjallë o ala thot E femen Shereh Allahu Sësadherahu në islami Fëhu ala nurin më në rabbi fëvejlun një lëkësijet i kulubuhum min dhikrilla zëmë vër njësë të Allah u gjallë u ala thët e ati që Allah u janë zgjeraj gjokësin që ta pranën fene zotit e i cilë i është në dritën nga zotit i nur kësë është si kur saj që mirë për atë që i është në ngurësu zemrë në këto Allah përmen në ngurësim të zemrës dhe në ngushtim të saj Për dhe është të Allah u Gjellawala në surën El Hadid, në jetën 5-11, thotë, Alamja një lillë dhina amanu në të këshëa kulubuhum li dhikrilla. Kjo jetë, në sunë hadid, është në formë të pytjes, për kjo pytja nuk është pytje për është qartim dhe kritikë. Alamja një lillë dhina amanu në të kshëa kulubuhum li dhikrillahi Wama nazla min al-haqq wala yakunu kal-ladhina utul-kitaba min qablu fatala alayhim al-amadu faqasat qulubuhum wa kathiru minhum fasiqun. A nukaur koha që këto zemra përfundimisht përulen dhe të zbuten në nëstirin e Allahut xhallahu xhelalu. Dhe të zbuten në pranimin e asaj që ka zbrit nga e vërteta. E mos të bëhen si kurse zemrët atyre që u adham librin më heret e që e stërzgjatën procesin e përmisimi dhe zbutjes e në këtë stërzgjatje u ngurësuan zemrët atyre dhe u shënduuan në mëkatarë Këto Allah përmen do tëtë ngurësim të zemrës në të kundërt në e përulles dhe në shlimit të kësoj zemrë dhe ajet e tjera të nërruvëzër në qi flasim për këtë smundje. Ne chuamse i prezantojmë këtu ajetet para vetës dhe dëshuojmë të trajtuam këtë smundje në kuadrin e ajeteve. Si e kanë renditur këto ajete, atëherë do të dalim me disa përfundime. Këto përfundime do të gjitha kanë të bëjë me kuptimin e kësaj smundje. Ne apo tani e kuptu këtë smundje? Ne e kuptom gjithësisht vrasin, ghurcësi, ma onë, pa përstashmëri, na gjusështë e kuptuam këtë. Mirë po, po dëshuëm me kuptu për te kuptimi gjusësorë. Kuptim kuranorë. Se ka trajtu Kurani këtë smunje të ngurëtësisë se zemrave. Thashtë nëse i marim ajetë të Kuranit, i prezentujmë për a vetës tonë, dhe bëjmë analiza të trajtimit të kësoj smunje në këtojit e kuranore, thashtë do të dalim me disa përfundime. Dhe të të të të t Përfundimi i parë qëtë dhëllim është kjo smundje është smundje e zamrës e asë në gjumëtyrja të të të të të të. Nga se nuk ka ardhur kjo smundje e përmendur me asë një gjumëtyrë të të të përreste zamrës. Odo. Adë është smundje që godet dhe virus që prej këtë vetëm zamrën. E dyta që në zirim nga përfundimet është se kjo smundje kjo smundje do të të Kryesisht në Kur'an ka ardhë në raport të kundërt me përmendin e Allah në Gjellewala. Njëri, raport me Allah në Gjellewala ka shumë adhurime, po kryesisht kësë mundje, kësë mundje po dhujese, që regullimin kryesuar që është ka këtan, në problemin kryesuar që është ka këtan në raport me Allah në është përmendje e zemërs zotin e vetë. Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të përmandja e Azamrës zotën e vet. Është kërkon të tjera probleme, çdo çdo fushë të adhurimeve, sikuzë kanë me atë sik, me i po thartësi i marrëma jetët, është se zakonisht është përmend në kontekst të përmendjes Allahu xhallal xjalaluhu. Dhe gjithashtu është e rëndësishme që marrim pikësojë është se do ta marrim të të të, të, të shkaçet, mirë po. Kto një aludim interesant i kuptimit të kësaj smunje. Çelësi është atë se kjo smundje përmenët si shkak dhe të isoj dy gjera. E para stërzgjatja procesit të përmirësimit të. Në më përthojë që Allah përna thëtë edhe përmirësimi juaj edhe regullimi qështë e se juaj e ka një afat, nuk ka pa afat. Nëse stërzgjatët procesi përmirësimit dhe indikimit do të bëjt, do të bëjt, insha Allah, kismat nëse kështu prilënguot procesi i përmirësimit Allah u po thot, kë proces es mund zemrën, në vend së me esheru ome dhe kjo është më nësimi kuptu ome pra ndaj Ibn Mesudi radiallahu ta ala anu thot, këja jetë hadit ka zbit në meke, jenë medine këtë qërtim për përmirësim ka zbit në meke dhe thot, Ibn Mesudi radiallahu ta ala anu se do të nëse në, në aspektin kohor, ju kemi përcuast pesë vite të plota nga dërgimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e Allahu na qortoj me këtë jetë. Pam të sahabët në tëlashat në ngarkesat e presionit të kurajshëve. Atë çot janë më sim 3 madror longe në jerali u. Ka urtëtimi kuranor për një lej ngurëcije të këture zemrëve dhe mos dorëzimin total të kësoj zemrë, Allahu Gjellë Gjellë Nëse i karë kështërim sahabeve mas 5 vjetët e një meke me gjithat i badet atëra me matit tona meqë Allahu Nabofte Rahmeta Përndaj, Allahu Gjellë në këtë jetë kur tëjtimi i kësoj smunje kur anë është, i ndëllidhur edhe me procesit e përmirësimit, procesin e nënështrimit, regullimit dhe për çfarë ti sikoj zemra për të zbritën te fylla Allahu xhallahu ala. Ngase të rrez kjo zemër është vendi ku dërrët udhimi i Allahu xhallahu ala. Kjo zemër është vendi ku ë është ëna, është ëna zemra është ëna ku uji i shpalljes rrënaton. Jeta dhe gjallëria e besimit është pikërisht në këtë zemër rëndaj, aja që ka la puflet po për të është, që kjo zemr të regulohet të përshtatet që të është filon të rënd i qit ujë i shpalës në te. Ndërso, pa përshtatë shmëria kësoj zemrë, e bën që kjoj të leviz ju të bjen të manë ku duhet shpalë e lau gjellëvala. E lau gjellëvala përthu se përna thotë e tëri kur, tëri kur, do të thotë, do t'jeni t'parahat shumë me këtë zemër. Rahatonu që t'azbresim shpallin. Rahatonu që t'azbresim udhëzimin. Nga se në këtë ke posë kurse për shambull uh, shambull nga dunjoja me për afru. Nëse shkon të, të mjeku, apo kushti i par që mjeku me fillu procesin e pëshërimit edhe edhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t paciente me që një qitë. Në saj levizë edhe dëmonë e është i paratëshëm, nuk ka mundë si mi e ko me lujtë. Apo, nuk ka mundë si mi e ko. A në dhëtë, nëse dënë, nëse dënë me trajtu, që të ca u avur. Shqecimin e paciente ka shkaftu frika, dhimbja, ka shumë faktorë. Nuk ka mundë si nuk, dentisti me ta trajtu dhomin, me nzirë dhomin, nëse ti levizë. Nuk ka mundë si, nuk ka mundë si qëfar dole mjeko, nuk ka mundë si me ta boni ngj në televiz. Çka thot? Thot rreth lut në qetçe për prishin gjizimin apo. E po Allahu po na thot. Allahu po na thot. Qetëson e Allah-u mur mund gaj lvizje nga drijëse. S'po mund të rahat më nejt feja besimin të atopon. Qetësonu. Në kjo pa qetësi dhe kjo kjo kjo stabilitet i kësaj zemre thallë është domthon mund, pa mundson dhikimin e shpallës të. E rahatia e kësaj zemre që cia e soj që du në tjetë të rrë rahat tash qka pëtut është mo qëfar stasujet të arshën për e lyb qëfar udhëzimit të rronës për dënë a ke gjetë udhëzimit për rrëvendintar a është ke fundit, rrë rahat tash pse po këqyra anash pse po leviza anash, pse djatë e majtë rrë rrë që të zbresim udhëzimin që është duhet në zemr e për njeri i duhet do, pa kës ko për më bora hata zemr at Nëse e, e stërzgjatni procesin e rregatimit, apo atë kjo zamë ngurcuat apo ngurçon. Era tani e merr në pozicion të papërshtatshëm. Kepasi për shembull, nëse procesi on që duhet të soash njerëz me punë. Nëse nëse ftuoft në komunë është tani me nuk mundsh me, me, me kripun. E prish atë. Në podhuj se kjo zemr Do të duhet me mor një pozicion Tamam që me zbinte Nëse leviz e leviz e shkën tu U deformu Deformimi iso e bënd të papërshtasme Për Qëndrimin e udhëzimin të avë E allov Që isoj për pashtëshmërije Kësoj parahatije për e thotë kasve Që kjo është kjo smunje që për flasën për le Që kjo është e ngurësia Ngurësia cilë e bënd zemrën të papërshtasme Pas taj për përmendit Allah Gjellera të pa përstatshme për ndikimin e fjale sa Allah Gjellera Gjellera e kështu mëra se kështu të të përmendim në vijem në në takimet e radhës dhe gjithashtu do të tët në trajtimin e kësaj smunje në koran e gjemë se kjo smunje vijet ashtë si pasuje të i zjatjes, stër zjatjes se procesit të rahatimit ose vijet dënim ose vijet dënim për Allah Gjellera Gjellera Gjellera Allah në arvojt Äe, dhe shtot, të, në gjithashtu të dërmoza në trajtim ndaj ndajmit tek pikë e parë kuptimi i kësaj smundje si e kuptojmë këtë smundje nga fjalët e Allahu xhallahu ala. Gjithashtu në analizën e ajeteve kuranore që flasin për këtë smundje ne gjejmë se Allahu xhallahu ala la filas nesse do të kjo smundje kjo smundje e godet zemrën atëherë e i prekur nga kjo smundje bëhet shënistër e let për shejtanin dhe sprovat e tij aftë. Dhe fundit që është marrë nëse nga të gjitha këto është se atë që e duam në fillim. Kjo smundje të ndosër e pamundson funksionimin e duhur të zamrës dhe e pa mundësën që zamra me elujtë rolin përshfarë Allah e ka kryo përshfarë Allah e ka kryo si kur që e kemë përmanë në disarën shambërët e nërëshëm gjithë dë gjymëtyrë që Allah e ka kryo e ka kryo Allah Gjellola me elujtë një rëllë të saktum apo në qovë se ajo gjymëtyrë nuk elun rëllë një të saktum ka këtoën dy dëm me kryqsorë të mdhaja. Dëmi i parë po pa mësohet arritja e dobis që Allahu e ka përcaktuar ta arrijë përmes asaj gjymtyre, e para. Dhe e dyta dëmtohet ajo gjymtyr për shkak se nuk është përdor në rolin që Allahu Allahu për e po. ka përcaktuar. Për shembull, Allahu جل ولله ka përcaktuar veshin me dëgjim. Apo, roli veshit ka me dëgjim. Apo. Nëse njëri merr për shembull nëse njerë e mërë, përshambull, qajnë, që nështë të nëzit, edhe vend se me e pi me gojt, dhe me pi me vesh, këtu ndodhën dy gjera, asë nuk ka me shriu shrije në qajt, dhe do bia që arrit me të skamu arrit, me pijë, asë me ushqim, dhe ka me udumtu gjumëtyrën që është përsa këtu për alë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të në krahasim bën edhe me gojen e këtyre rrat. Me Allahu xhellahu rakë për sa ka thutë, kjo gjymtyr të mundson të arrish dobi caktuar. Nuk përdoret për rulin që Allahu ka vendos, ça dobi, çka Allahu ka përcaktuar. Merrit me kë gjymtyr, s'kim mundsi të marrit me asnjë gjymtyr tjetër e para dhe e dytë kim me e prish këtë gjymtyr që tani skrym puna së roli për çka është kriju. O çështot për çdo gjymtyr, atërazdana s'bën këtu për ashtem. Allahu që zemër e ka kriju e ka kryu për me kry një rëllë. Qënë është rulli zemrës? Rulli zemrës është, ka dujëso rulli kimi të sekë, rulli zemrës kryesur është me dashtë Allah në gjëllë levala. Me më thukë a Allah të e bare këtë mejtës. Rulli zemrës është, me lidhë me Allah në gjëllë levala duke u shkut për do njësë. Që kjo rulli zemrës? Zemrës ka që ka lipë në tukë. Sa zon, për lidh në gëmëri, sa zonë kërë ka folë lidh për lidhë në zamërs, kërë ka lidhë për lidhë në zamërs? Shtatë persona që të tjene një në njëjë në laot ditën e gjukimit, kur nuk ka hje, po si e sa laot gjëllevalë. Kërë ka folë për zamërë, në qëfarë ka dhonë? Shabun, kalbu muallekumbil, mesajit. Iriju që zamërë në ka të lidhërë, kërë ka lidhë kërë iriju zamërë? Në gjami. E sa të rinjë të anë, kujn ndë dhëtë më rinjë në gjemi, jo në gjemi si objekt, po në gjemi si venku, o e në në mesajit e, lilla, fa la tedu me Allahi ahada, gjemijat janë venku, adhururët vetëm Allahu, ndë e mos i bënjë Allahu shokë në të omë. Andaj, zemra ka rrel, zemra ka funksion, zemra ka dhe tyra, me ne bo, nëse, dhe më onë, preket nga smunje e kasurët, që për të flasën për të e, Allahu gjallur e thot e qëtë pej sistemit apë, dhe e bënd ju funksional e zemrën për rolën e saj, nëse ndodhë shtot krejt sistemi që reguluot nga se Allahu e ka ndëllidh krejt sistemi në njerit me sistemi në zemrës nëse që kështemi në zemrës del për funksionit krejt komedoj për funksionit inë në filgjes në mudga në trup është një një copmishi, gjymëtyr i dhe salahat, salahal gjesedu kullu, o i dhe fesedet, fesedel gjesedu kullu. Nësa e ja është në regull, i të trupë është në regull. Nësa e ja është e prishur, kraj sistemi këmë prish, apëm. Ati që ka prish zamra, ati këmë prish edhe gjunha, edhe syni, edhe veshë, këtë prishnë, apëm. Nuk rrinë Allah, këtë ka bozot i litë që shto apëtën. Përndaj, aja që e nëzirë nga sistemi zamrën, dhe pa mundësën funksionimin e saj, të duar është që kjo smunjeve, kasua. është rëzikë shma, përën. Qështu Korani në e me kuptu këtë smunjeve, përën. Kurta me kuptu, qështu Korani i thata, përën. Me këta përbërsit e këti kuptimi. Në thamë, këtu e në jetë që flasin për këtë smunje. Dhe nëse marim përmes këtura jetëve dhe analizojmë kuptimin e kësoj smunje, dhe të në dalin këta përb të kësoj smunje që e përbën këtë kuptim të rëzëm që e cekëm dheri, dheri më tani avë. Pika duj që dujë sonte me të rajtu njën me kësëmunje ashtë si manifestohet, do të tëtë, si shfaqet, simptomet e kësoj smunje njëtën e për dhe shmatën, për me pasë a jenët prejkun, a si prejkun. më të prejkun. Në më stëharaj të nëzër se në jemi në në manë, se për këtë në cikët të ligjiratave në jemi në pjesë në fund të ligjiratave para Ramazanit rranisht kjo është smunja fundi që pa e trajtojmë para Ramazanit se, pas kësaj mak, do një kimi edhe dy ligjiratat tjera që do t'imbojmë dhe nuk ka, më më nëjë të të vend për të të smunja që lëjmësh kjo smunja tash pa trajtojt nga se ka lidhjet në gusht me Ramazanin dhe me pregaditin e zemrës për Ramazan. Me pregaditin e zemrës për Ramazan. Nga se, ku do që të përmendet në fjallët e djetarve, pregaditja për Ramazan, që li mi i vetëm është pregaditja e zemrës për Ramazan. Asni gjymë të jyrtet e së pregaditit të rrënë. Kërkur së thotë, pregadit e, përshamu, dorën për Ramazan. Qa kemi pregadit dorën për Ramazan? Nëse duhet me dhonë, me dhurë, dhurë o mjetë, duhet me pregatit zemrën, zemrëa jepë, ju je dhurëa, dhurë është argatë, shëpturë. Kur kur sëtë pregatit e komën për Ramazanë, pregatit e... Kur që mësë pregatit për Ramazanë, pregatit e zemrën për Ramazanë. A janë zemrë atë të gatshme me, pre, me pritë këtë mujtë madhë? A i kemi pregatit? A o është e gatshme, ëse Ramazan shumë rahmetë zvratë. Shum falja zbrët, shumë mirësi zbrësen. A është e rahatshme që aziëmë si mëran ta? A është hala e rahatshme? Duhet më qetësuq zemrën ato. Ne bota rahatshme që rahmeti i Allahut më zbrit te. Apo don të atmosferë më të mirë. Rahatoj që më mujt me me të xizubur. Daj, po si Allah po rahaton më mujt një ulfal. Që shtëmë zemra të rahatshme smonet më or falja atë. Me zemët të përrahatshme, shtirë kime ka për Rahmetin, në Rahatau. E kjo smunje është, da të të të jetë e rëndësishme të trajtuat në prakë të mujtë Ramazanama. Për ndaj, kam pasërshmi me ndërlidh trajtimin e kësoj smunje me tema që zakonisht i trajtuajmë për Ramazanën ra tomë. Ra a se realisht, realisht, dëmëhon, si mbas traditës i kemi, Y pasi më japësh, do të kemi temën e fundit dhe këto tri ligjërat me këun ekskluziv për përgatitje për Ramazan, gjithçka që shumë kemi bu. Apo. Mirpo e kam dëlidh përgatitjen me smundrave. Nga sa so është pikësh përgatitje e Azhamës për Ramazan. Në kadrin të cilë që ka të bëjë me smundit e Azhamës. Prandaj të shikojmë për shembull simptomat eksa smundje dhe këto simptome të rrozën në do të bindim se janë Simptome të slatë për një me bëngojnë përfitimin e duhur nga mui Ramazan. Me qëto probleme me, me, me këto kolitje të zamërës problem është më bërë atë në Ramazan jëmë. Problem është të po. Cënë është simptomi i parë? Që Allah u vletë për këtë simptom, kërën. Simptomi i parë të nëzër është në të tëtë të, uh, mos ndikimi i kshilave kur anore në zemrë njëtër pa në allah ju veç kshilave përgjësi ajeteve kur anore pa në veç anti porosive dhe udhzimeve dhe kshilave kur anore në dhe gjoni që ka thotë allahun surën zumbar allahun e zële ahsën el hadithi kitaben muteshabihin مَثَانِيَةٌ قَشِئِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ سُورَةُ الزُّمَرِ اللَّهُ وَكَسْبَرِتْ يُوذا فَالِيمِنْ مَا تَمِيرُ اللَّهُ وَكَسْبَرِتْ فَالِيمِنْ مَا تَمِيرُ أَبُو نِيبِر ني Mu të shabihën me thani Mu të shabihën e që në lokoronin i njajshëm Sko këndër shtim Pim fatja, te i nas Temat e njajshme, kërkeset e njajshme Beson Allahun Njësaj Allahun Adhroj Allahun njajshme Me thani të përsëritura Që të ngulitën Sa është për menë, në Koran, tema e besimit dhe Allah në Gjellera, shumë hera të, e përsëritë që më bërë. Edhe gjdo përsëritje, ka dishka të re, nuk është të jeshë për të përsëritë. Tërgimit e peganëbërëve, gjeneti, gjenemi, i në përsëritë, me thani, që kjo është përë, këtë liberu a këmi zbiti uafëm. E në këtë përsëritje dhe në këtë gjeshmej të jetëve, ta kësheirë dhuminhu gjur tak shërru rançithën do të thot rançithën e kurës e atyre që ja kanë frikë Zotit e kanë frikë Zotit përpara kot janë ata ky rançith e lkurës është reflektim i rançithës së zemrës atë thumetelinu juludhum wa qulubuhum ila dhikril la e pastaj tull kura të kurura të rënqetura të linë, zbutën zbutën dhe lmohen dhe hieshohen dhe zemrat gjithashtu zbutën në përmendin Allah Gjallahu Ala Allah ka përmendur se këtë Kur'an të nëzër nëse i ledzohet një zemrë të shëndosh kjo zemrë i ka ragimet e caktuar apëton do të më ragu që shtu zemrë apëton kërëshi këti lezimi. Në kuran ka, do më thonë, ajetë që kërësënuin dhe ka ajetë që përgëzojnë dhe inkurajun. Kërëshi kërësënimit, rënqje, thje dhe të kurje. Kërëshi përgëzimit dhe inkurajimit, që të sim dhe lëshim. Të djetë i përmën Allah o këto. Nëse kështu zemërat nuk në agonë, Allahu kriusi i zemrës dhe zbrici si i Koranit pëthat nukon rrejko nukon rrejko kas muj kas muj nga se Allahu gjallatën rëzër e ka përmen se nëse Korani i zbret kodrës e zvut e grimcenit së pëtonë se lentën gurt kodrën e le më zemrën që është kriju për me a dhru Allah në gjallatë gjallatë gjallatën rëzërë Përëndaj, simptomi kryesor i kësoj smunje, të regu se se ka këso smunje, ka ngurëci, të asha ka pak, ka ka shumë, gjithë këshë e matë për veti, mirë po është mosë ragimi i duhur kërëshi fjale se Allahu Gjallat Gjallahu. Kërëshi fjale se pejgamberit sëllë Allahu A.S. Fjale Allahot kër lezohet, është është përbesimtarin e veçan të laznijotën. Shtëveçant, nga saj është i binë nëse kja fjale a zotit tija Dhe aj po fletë, aj po fletë Përndaj të nërëdët, kur fletë Allahu, asë një zosë guza muni jabë Ndunja Allahu ka mundësu me udëgju zëra Me zërën e Koranit Ndunja Allahu ka mundësu me udëgju zëra Me zërin e Koranit, ka mundësu, sprof për njerës po nuk zgad shumë apo kërë gjurëm për dëgjimin e Koronet Allahu thot për ditën e gjukimit wa khashatil asuatu lirrahman fela tesma u illa hemse surantaha Allahu thot at ditë khashatil asuatu të gjithë të zërat kanë pushuar kërë kur së lat wa khashatil asuatu lirrahman të gjithë të zërat kanë pushuar së ka o gjurëm pa o gjurëm përna par zhur pa zhurm miliardë miliardë njerëz peja dem teleh selam te ditë funde ditën gjykimit allah thot s'ka zhurm sha te naswat fela tasma ila hamsa dhe kreç ka dëgjon ti an zhurmën e këmbëve ne ke pa kurisnin e mal qysh shkila gjitheve apo qysh ajo çajoni e dvec ditë gjykimit ta vën nuk e ec drejtim me ta ku allah xhel leu ata te jet kam me hesht Me po heshtja e dikujt është pritje e shpërbimit, e heshtja e dikujt është pritje e dënimit apo. Varet si nga heshtja në ndonjë hap. Ai që kur e ka ndëgjuar fjalën e Allahut, ka hesht se Zoti po fol, s'ka namësimë fol, apo heshtja e atij dëgjimit është përgëzim. Dorsoaj që në ndonjë ku ka fol Allahu xhallahu teola, ka fol bashkë me Zotin njëjtë. Heshtja e atij është detyrim dëgjimit të avton. Dhe Par e imrim për dënim për të Allah, të tjeshëm Allah në rujtë. Që kjo fjollë Allah që le vanët? Kjo fjollë Zotit? Par e në kërëtë fulle Allahu më sëfallëni. Por pregatit një zemërat me ngujë që ka përthetë Allahu të varekot të alë. Se kurse ka honi i Bil-Mesudi. Allahu në Koran ju thërët, Ja ejuhel le dhine amenu, Oju që këni besuar, Thas këdë që e ndëgjëni këtë sirja, Dërdo një zamrat, hap një vesht, qëtësohni, nga se zotit po ju thretnë, ju thonë ndë qëka më të. Po të thyrë me amën, a jeti, kur, me, me, me, me bom një thyrëm, ojo që këni i besuar, a njën dikush të pëneve që të vetën të përjashtuan nga thyrja, ja? Me bom njën dikujt, ojo që këni i besuar, është një falë të ispata për cëllëm, a njëtë keq? Po, që shë punë, po dhe një maj që kom besu, e po? në gjitha ta që kanë besu Allah po i thret e s'po i thret së koti, po i thret diqka mi ju thon diqka mi, mi ju obligu, nga diqka mi ju ngargume nga diqka mi ju ljargu për ndaj dhe gjene ndërsa nese ka smundje nuk dhe gjude fjole Allahot smundja kriën zhurma që pëmënësujnë dhe gjimin e dur të fjoles Allahot që është s'pë kuptoj Apo. për ndaj që kjo është simptomi kësë smundja thëm pa mënëson dhe gjem të këndshëm, të rëhatshëm, të fjallësë allahu gjallahu ala, gjithëmun me gjurëm, gjithëmun pëvallë, gjithëmun të loëshërë. Qëtsija është e këndër të akëshë e zamratëm. Allahu gjallahu ala thotë, Walledhina, idha dhukiru bi ajati rabbihim, lem jëkhirru alejha summen wa umjana. A ta të cilët, kërë të të cilët allahu për cilësit e rabbet mirë, a ta të cilët, për kujtojnë me fjallët Allahot lemje khirru a lejhe summen vë omjana nuk kalojnë për në këti zëri të verbët e asë të shorder ja, i hapin sytë fort edhe i hapin ve shumë që ka po të dha gjellë vëllë e dytat e në nëzër nga simptomet është nuk merë mësim nga nxarjet në donja e veçanërisht nga vdekja për tëmë Ko shumë në gjori në dyna që ndodhe. Ngurësia e zemrës nuk le në marë mësime të duhur apëto. He e së tjerë, indiferent. I qënë allahu argument qartë për iqka të saktur. I kalëzon që apëshrej që shi të botë i zbanë. Së marë mësime apëto. Ibn Gjozi Rahimullah thotë, njerë duke e cë rrugës, morën thunë në diqka apëto. Me njerë unala dhe shikova ku morën thunë. Ishte rrugë e drejtë realisht nuk ishte dash me marrë në thu parna ju nola me këqyrë ku marrë në thu dhe në momentin kur e ndala veti me shiku ku ku marrë në thu mundez një mësim ga se zamra gjall jep këtë mundësi mundez një mësim cilë është e mësim ojbe në gjauzi i thash retës në dunja ku pa marrë në thu në dunja me të prishtë rezia me më mërëzuhu më më dykonë më mere këqyrë ku gabu me qëka bojmë që mos të gabujmë që shtu më të të rarë për dunja fondëso për rrugë Tahiretit sa ar marrën thu, sktheu me qyq kur morën thu moste bëj edhe heraftë. Apo. Na msen. Sa ard kanë dur me morën thu në rrugë Tahiretit apo. Mirpër në rraf shi rrxu votën. Qyq mor lapsa po marrën thu. Qyq pse pe bën kët punë? Jo, po qyq pse? Qyq. Ama kta Zamra e shnoja ba. Ama Zamra e preq nga ky smulja kasvas, ngurgsis, dom ka për san. Mati edhe para përkujtuesit më të madh që vdekja ka lënë çështosë sikurse me kon lindje jo vdekje atë. Subhanallahu, lezojan e fjalë timom Gazalikut. Imam Gazaliu ka ka ka 900 vjet i kohate që u dhe ka atë. A po kupton? 900 vjet e soi ka çudik. Imam Gazaliu na i mollai, imam i vjetër vë. Lezojan e fjalë timi që fol gjithatë këto tash. Subhanallahu. Ai ka ka pa në 250 milazni. Në atë vatë ka posë die, ka posë dhë gjunaj po, ka posë shumë die, ka posë... Edha ajë, qështë e përshkruun gjendin njerëzve. Ashë me pokam Gazeliu në vaknevin. Qështë kështë me përshkruj gjendin në në? Tha të imam Gazeliu, Rahimullah. Tha të sëtë, ajë thvetë për një kohë të saktumë kër njerëzë kanë marë mësim, e kanë përfitu, e kanë pasë zemrat e gjalla. Tha të sëtë, sëtë, ju, ju, me 2019, ju, Në vakë dë vetaj. Thët, sët, ishe njerëzë marrën pjesë në gjenazë dhe qeshe në tonë. Këtë paradoxë se kuptën nga Zalio Rahimullu. Shobur, ti ke shu njërën në vërë me lë shua, pëtën. Edhe që tu bile, që tu bile spaku zemrës, e kur këmë zbut zemra, zbut të zbutë zemrës, e në vërë nuk zbutë të vëllë. E në dekë nuk zbutë të vëllë. E në pojnë lafë, pojnë Muhabbet, ti të jepë t'i za se u kryjë Pas në besa yoraimullah kur ka shkuan vërrëm u qtypi varrimet te shtëpia vet ka qenë koha e drekës i ka thënë ah shumë mirë te ke qelluën bukë thojmë na bukë ke qellu. Ati ka hungur falemirë se Allah bërej ti dhash vazhdoni jo hungron e bollë ai ska hungur ka hungur samratim shumë mal çka tek ana më shku çka kemi thënë Allahu xhelahu ala. Andaj Allahu xhelahu ayeti fundit që ka zbritë si përkujtu esë, ju i regullave. Allahu të të tëku johë men të rëgjaune fihi illallah. Doet të jakini droa saj dite kërë këni më kujtë të kallahu gjallat gjelalu. Përkujtu se mëj madhë, mëj rëndësishëm, mëj afertë, i, më i, më i, i këthime të kallahu gjallat gjelalu, është këshë, më dhe e kja. Së ka përkë, mëj masë që kjo. Ibn Gjauzi Rahimullah thot, si pasuj e një habije që mdua dhe të rëgjemi gjatë, thot e pas që mu kështë e ngurcu zemra. A e ngurcimi ti, zemra ti është, përmërej me standartët të tina, thot mirë pa evreja që nuk është ai përkushtim, më, nuk është majo për ullje zemë, nuk është mu. Dhe filloha me e kërku të më këthet zemra në vendet shumëta, shko atje, shko atje, bë do probleme. O deri sa shkoja tek varrezat, meditojë vdi, ke shikojë, o Dashi Allah më kthe jaftë. Tash prandaj, ata e kanë gjet zbutën në zemrë, e kanë luftu. Ata e kanë luftuën gurtcinë tek varret, ndërsa gazeliu sot këtu me njerëzve të vurdhet të ngurçojë zemrën. Nëse çtyhen njerëz të vurdhë ngurçojë zemrën, ku i zbuto vlapë. Njerëz kanë shumë për dekën apo. Edhe kur të folet është trajtimi i ngurc. Ktu s'ka të bëj me ta. Tho se s'ka të bëjmë e të. Përshama, onë këna me dekë, uh, ata, bo, amas, a, nuk e, e ndinë të përfshirë në, kët, në këtë realitetë. Përëndaj, mësë marja mësimi dhe të duhra, mësë përfitimi nga, nga, nga, nga një gjarjet e dunja o si Allah i qënë format në nëryshme, e nëve qënë ti nga vdekja, është një treguës se zemrë është ngurë cu. I dhe shëtë të më vëzër Për asaj që djetatë e kam përmenë është edhe Thatsia që e kaplën syrin O në adim qëfar vlire ka Njëri me rridhe lëtë për rridhe Allah Gjellewala Por rridhe lëtëve djetë ku bëhe të hepun Kër denirë për azotë Gjellewala i vetmuar Apo ledzana jetet I përurin për Allah Gjellewala Dhe ka vëndës aktua kër rridhe në këto lot E Ibn Kaimi Rahimullah thot Nëse syri është kaplu nga thatsia Nëse syri është kaplu n dhe nuk rjedhin latët nga frika për Allahu gjellë gjellë hu atër thët dje se këtë thësi e ka shkaktuar kasëve të lë kalbë e ka shkaktuar që kësëmunje ngërësia e zamën e për i dykon herë në fundit kur je vetëmum Allah në gjellë hu ala duke kujtu në gjynahë tonin duke kujtu madhinin Allah gjellë hu ala të kanë rjedhin latë apë nga se pegamberi sallallahu alai sallam apo për mend vlerën e të çajit vetëm. Ja thon publik ka mundsië, ja, sigurisht. Po publik ka mundsi me kon pasojë ndikime jashtë të jashtëm, ky ka, ky ka, ja në vetmi kur ka njëri është 100% për Allahu. Tamë ndikimi këse. S'ka rrethancë këtu me. Askon, ky askon, nai as, as, as veçtëreti. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shtat persona Allahu ka më ifutën në hinë e tij a dit kur sco hije. Kush është një person bytyne? Wa rajulun një njeri vetmohet e kujtënë Allahën, ma thadat a i nga edhe një ljo tjetërën vetmohet më Allahën gjëllë levala vetmija këna ujë mu vetmohet e në nërëvarë vetmim ditor vetmim javor mu vetmohet i di kunqësh disa minuta s'pako, 10 minuta, 15 mu shkëpun nga gjitha pun të dunja, së obligimet mi thonë vetës të tanë ku jeni së borë a jetu shku miremë e kështë marrë, nuk këtubë e gajtë zëllogë e lëvala, e shëqë fëndikimi kënë zamrë, mos këthimi kësoj vetëmije, apo, mos nuk e ndinë nevojnë për këtë vetëmi, nuk, nuk, nuk, nuk e jalipë zamrë a moment e meditimit, ku provokon edhe lëtë nga sujnë i medal, është reguës i ngurëtësisë e zamrës Allah të. Të në në falë. Nërëzë të nërëzër prej, Simptomit në ngurësit e zemrës është edhe zbehja e madnimi të Allah në zemrën e ti, e cila zbehje pasaj bënë që lehëcështë bënë mëkatet, ndërsof shtirë të bënë adhurimet. Për. Të nëzër, a, në dozër, njëri ju në situatë të normale, në situatë të normale, për. kur është i uritur në situatë normale a hanbuk me knaçsi dhe hanbuk me ëndje dhe me domthon e uh, lehtësi po nëse tota të tjera zakon kur zhismut bi fytet son për biet bi barkot son han apo këtyn ndron të tjera zakonshme nëse për shembull në situata të zakonshme s'ka mjegull s'ka korrë gjopë Syri ishë ndoshë, së da zakonëshme, a duhet me pa qartë, a me mjëngullë? Tarë që është, ka dritë, po i është, nëse i është turbullë të në. Sy në jëmë, a është, a po tërgënë se është, është në është a i smutë? Nërmën që është smutë, se në situatë nërmële, në situatë nërmële, së ka në zhuvrëm, në së ka kurë, se citatë, Jesu është normal kjo, ka problem vesh e i t'i e më. Nga se normal është me ni, normal është me pa, normal është me, me marrë u shimë, normal e që kjo përë. Krej gjumë ty t'i shtë normal, mirë. Zemra në situatët në normale, ushqim në adurimit, a e merë me knetësi, a me vështërsi? Me knetësi. Ndërsa, ndërsa, më katin, si e përëton kjo zemra në situatët në normale? Me vështërsi, me keqardje. Nëse ndodha vetëm. Ësë përmbys kët reagim normal prezenca e kësaj ngurtësie enzimare. Me vështësi, domthonë, me ngarkjes bën aturimet. Sa bahun vftirë falon. Mënzi çuhatan. Mën xikom drangrevën. Mos qosë pa na mos notos se kjo është nivel më i lartë i ngurtësisë që kanë vull për ta të parë, po domunë ul të, të, të forzë, se më bumejtu në filja bota problema, domthonë ja forse pastaj mos lasem për me don xhamin pastaj mos lasem për me lezu kuran me bodhikr allah xhallahu kështu më rad vështirë janë domoshta vështirë janë vështirë më jet ku vështirë më jet moment vështirë më jet situat vështirë vështirë fjala e vështirë ka gjithmonë prezente kur bie fjala për përmirësimin e zamras raportin me allah xhallahu ala është më rad vështirë ndërsa ti këtu ti jam me katimet puna që në pak më ndryshë atëm. Shumë ka leja bëmë veti kabul dhe gjynohë, dhe lëshime, dhe kështë mërë dhe po. E po që kjo të regu se zamrë është në ngurëcu, se dhe Allah me konë zamrë e lëshuar si duhet me funksionu, nuk lejan, nuk lejan këtë gjendje kështu atëm. Përëndaj edhe Allahu gjallavala shikoni që ka të të nëzërë. Në surë e mutafifin, kella Bell rana ala kulubihim Ma kanu i eksibun Allah u fletë për ragimin Emrapsht të zamrat të dënjëzë Përbohat shpollës Allah Pasat të fi, kella Nja mosku pëtër i diqka dhe Bell rana ala kulubihim Ma kanu i eksibun Karan një përde Dhe një plurin bë zamrat të tyre Si pasu e aso e që ata kamë e përbobta Andaj, mëkatimi, mëkatimi është një shtres që bijem bi zamërën. Një perde, e një perde, e një perde, dhe li sajë perde, komën që si mu bo muri. Dhe pas taj njeriu, nuk, nuk ka qasi me botë në adhurimi qështë duhet, duhet me kallu murin, e me, me dole në adhurim. Problem është me kallu murin? Problem është nga se mëkatët e vendosin murin mes zemrës edhe mes mëkatëve, mes adorimeve, mes kujtë. Shqeitani, kër do me ta nëreqët një mur, a do me da pi gjunave, a do me da pi sevapi, pi ka do me dajeve? Për normal, pipu me të mirëve. E ta është ajë që e ka trashë murin, mes ti edhe mes adorimeve, për normal, në bunë, adorime e bën menë, do më hujtë më zidë, e me këcjë atje, e me shkuë, i, i, i, problematë. Ndërsa për mëkatë, s as mi mor se ka më më të, që ta me simës më katëtu. Ço ta menësi bën edhe lëshimet edhe mëkatimet. Sipas e kujt? Sipas se, ë ngursimi të zemrës atë. Të në dhe të ndosë pse ato djetuar kanë përmarrë nga simptomat është edhe nëse ngurcuat zemra, edhe sikur se përmana, ç'rregullohen raportet me Allahu xhallahu ala, e atë kur ç'rregullohen raportet me Allahu xhallahu ala, patjetër se në këtë ç'rregullim ka më që një edhe raporti me njerëz datapo anda kitni mezemërm të ngurtë e sha që për shembull bon i bon zullum njerëzve edhe hiç golës e kop. Sepolla një një normal nuk e nzen xhumë olla natë me ze din që dikujt i ka bë zullum olla. Më nxipron çabam e shku me thon po më allahu më ka ky hak. Zemra ngurtë se kokët golë. Se kokët problemi. Si them zemrë hiç pse hingtin hak. E mashtron këto. E dëmton ato, se kokë golë. Si them zemra për këtë punë. Mos limbja zemrës, kërhiqsoj. Rahatia zulum, e zemrës me zullum, po shaje ngurcës. Arsha e ngurcës. Që sot nuk i bëjmë postype për shemb, nuk i bëjmë postype absolutisht, s'ka dhimbshmëri. Nuk ka ndjenjë për teatrin apo. Zemra ngurt. Nuk ka ndjenë për fatkesinë për. e teatrit apo. Ka e kanë karruk në sprov edh çka sinqerisht për një më kërkon dim. Si, ben pashtu i pjopën. Allah e një mof që mi bëmë. Bon, nukon ka që një franta, Nukon ka që një franta. O ne di që ka njerë që bo kja trilloj në në nkesa. Këndish ke të tërë, s'po përra. Po ka njerë që ka në nkesa për një me serioze. Nëse ka tërki dërën tonë me një mu. Mëse këtë dhurë tha, o laf, tër. Ski mundë si me një mu në atë që përkën. Një fjallë të mirë thujë, një letjet zemra e buët në raport me këtë në gjarje që dikush për tankuat për diqka po ju në ngurëci po. ju në ngurëci humbje e dhemëshmëris humbje e ndje shmëris, s'ka ndjenja po. ta është dikush ka pak e dikush ka ma shumë, vazhën nga smunja ama që kja është e që është të reguas i smundjes i ngurëcis humbje e ndjevjes për padresi suboha Allah ka është razik shmaltë E bën diku zulum, e in hak, edhe flen rahat. Kjo është e çuditshme, e pa shpjegueshme nga këndi i shëndetit të zemrës, e, e shpjegueshme dhe e pranueshme nga këndi i ngurësisë së zemrës atë. Në gjithashtu, përmasme e zgjat ekemi edhe një pikë në fundit nga treguesit simptumet e kësaj sëmundje të rëndë është humbja e kohës dhe mos organizimi i saj në shërbim të dhe dhe të mësimit dhe adhurimit të Allahu xhalla xhala. Diatort e kimicë disa një prrim të thjeshtë e kanë sjellë, thonë, një prrim të thjeshtë kanë sjellë atë. Nëse një njëri, për shambull, qmuar, me pare, me telefon, dhe qëka të qmuarë, marë nëjë pare, nëjë telefon, qëka dhe qofë të qmuarë apo, edhe të më thonë, qëllë i meshtë e hupë, qëllë i meshtë? Pra, një njëri të kalu mi urë, po është ujë. Qëshë mësë mirë, telefonin për i matrive e gjën uja. Pa kur gjë? Ajë thëmë, këti njëri, për shambull, i shnosh, mëshallah i mirë i meqë, si thot, si thot, ka në qërgullim, njëni me që më zbënë kësi humbja. Mi për që kë mjetë i qëmuar, që më telefoni, pare me gjyë, tasë i në rëgjunë në deti, veqë, për kam qëtë, për shambullë. Kjo është një nërmala, po. Me që thët, a ka më cimu kompenzu që kjo? Ka më cimu kompenzuap. Ka më cimu kompenzuap. Që kë humbja. Me që thët, njerëzët kanë dhimje, që që ka boni, o kështë mëra. Me bu me i rara asirë që ti, tën, telefoni, tu o qu, i bjenë. Si je këtë mëra, ku me, me, me, me javë me muj, që është mëra, subhanallah, kohër e vodhët. Ndërsa me orë të tëra i binë për u dhe, pak që i që ka bojët, hitës i dhemë zemra. Që kja është smunje zemra. E Nuk i dhemë zemra, nuk, nuk ndinë keq ardhje për humbje të kohës për mos organizim të kohës së kur gjësë bëneq humbë kohë pa lidhje humbë kohë pa lidhje bële kam interesant, nuk e kam verifiku shumë por, por përmendi në për dhëm, përgjësit të atyre ulemave djetarë që e kam dëgju pej ty në këtë fjallëm të. dhe besoj që ata nuk flasin nga hamendja disa djetarë e kam përmendë të në vëzër Se e kanë komentuhu faktin pëse në gjennet nuk ka gjomë. Pëse në gjennet nuk ka gjomë. Dëni një gjennet s'ka gjomë. A ka me flen një një gjennet? Jo s'flen një gjennet një, s'ka gjomë. E kanë komentuhu, ka nuk është të shkrejt që shtu për mëlej mirë. Po ka hisë, ka hisë, kë krasin me dunjodi që ka të të. Pëse nuk flen një një një gjennet? ka në thëmë përshkak se në gjennet nuk ka mëkate dhe hidrim të lagje levon, ndërso gjumë i ndënja, i cili të prohet për te nevojës për të vazhdu madhurimet, është reflektimi i gjunahit, unë bjeku e sa tëmë, në gjumë, flanjirem, e gjithat të primi, djetarët e kam përmenë, 8 orë është nërman me flajt, i duhet një 8 orë me flajt, Nësë një flenë tëtë orë, edhe jeton gjashdhët vjetë, sa orë ka flajtë, në gjumë i kanë shku? Njëzët ato. Se tëtë të orë, një të rrit, të një tretë, e njësëtë këtër ure, opër. në një tretë në tretë, njëzët vjetë një vjet, kjo është ka flajtë. Pas me konës habë lë kefë, atat shpilës, atat, njëzët vjetë, edhe kjo në nërmale, në flenë njëzët e to. Këtë e, e sa i duhet, tani, me hongur buke, me doldi kënë kapake, po, e dhe të ju të bëjnë, e sa ja ke milonë venë në gjënë të lafëtën, e sa ja ke milonë me, me që si kalkurime bënë zemra është nusha përën, po. zemra e të ngurtë, që i bënë përshypja, hajë se bol, ha, e në zënë balë, hajë i shala, shkoj kjo natë, shkoj java, tani shkoj muji, tani ndikuj, filloj me shku me vjeta të ju të shkoj, shkoj vitja një morë, shka të kuramazan shkojë që shkojë po yarrshme. Ju këtosh, në komo me ditë. Në Ramazan e koh, shkaj shkaj oh Allah, so jarshmi, so ngurt, ka. Ky shkojë që shkojë po yarrshme. O vllao, din sorthë yarrshme, a din sorthë yarrshme. Za mran gort në koksi përceptime, s'koksi ka kalkulime me kohën. Absolutisht, si buret vën kur për kor gjapo. E ai që ka ç rregullim këtë drejtim, nuk ka ç rregullim me me perceptimin e e e, e kohës është të reguas i mëngurësisë e zamërëve. Mëngurësisë e zamërëve. Nëse njëriu që në on, e ka zamërën e gjallë aktive në funksion të durë, a e dinë se kohë është kapitali kryesur me fitu. Me qëka fitujmë në në këtë dunion? Për mes kohës, kapitali, kryesur. Ua le asër, Allah u dhe pasha, kohën. Inë në lë insane le fi khusër. Njëri është në humbjeh jetu hub illa lëdhine amënu wa amëlu s-salihat jetu ke humb Allah o tha përveq atëher kur kohën e kalan në shërbim të besimit punëve të mira o të vasahu bil haqi o të vasahu bil sabër edhe atëher kur kohën e kalan në shërbim të mbrojtjes, realizimit përhapjes, sëtë vërtetës dhe durimit këtu e në këtër sektor që njëri ju e qënkojnë. Jashta këtune sektore, gjithë sen që është, jashta kësaj, nuk është shërbim të kësaj, është humbje. Qka do kovë të etër? Kje qka bëni muslimen dë një, nuk i shërbën besimit ti, nuk i shërbën punëve të mira, nuk i shërbën mirësis, nuk i shërbën... është humbje kërë. Për ndaj edhe, e kanë sej këtë djetarëse, mës mësë qarje e kokës për humbjet kohës në gjomë, muhabet, në shetitje, në nërktim, në dëfrim, për më ndryshme. Ndërso, kalkulimi i kohës, kër është kohë a dhërimit, a, shumë gatu bëhë, bon, a, po, dhe se me kalkulute atje, a i, kësa erë të ka punë, që i përshtatën epshtët dhe nefësit, atëre, a krepat e kohës, së këqyrën sa kanë levizat tërë, a, po, Sekshura sa kan lëvizë. Mir, po kur bie fjala për msyn, për lexhirat, për namaz, për Kur'an, i kçyra akrepa të kohë shumë shpejtave. Ah, çun pik, çu toja komunis, çu kokumnon. Alhamdulillah. Po. Do çikëh rrekolim. Kjo është rrekolim. Akrepa do të më kçyr korosht jashtë durimit. Kur je në durim, jetonet me dashën tërmallon gjatë leura, nuk kçyret sëhati atë. Kurë më dikon që e don O është të marrë me e qyrë saobë o sahotë, e po? A me dikën që ke kone kufizume më falë, po s'ka më shumë kohë, adin, normal, se s'ki raporte me të të caktume, këndu kështë me thonë që ke armicime të, a me kone e kitë kufizume, a me një mikë që se ke pa mati, dikën që je dan, e knatërsh të nejme ta, e përfitan, se kë qyrë i sahotën, është të marrë me kë qyrë i sahotën. A po? E nëse mara, e me Që 20 minuta kur apo lezej. Alhamdulillah. Po tani 20 minuta për shembull, për të anësim me kur 2 minuta kur është puna për shembull për Facebook apo Instagram. A ti gjysuar shkojmë si kur gjysha apo etje kur nis flëtimi i shpejtë ka bota ti han gjysati, dinëu këtë mëmësona. Oftas 1 orë, 2 orë që më radh. Prandaj zëmbra ngurt, zëmbra ngurt, apo e çrregullon shikimin e orës. Ndënse me shikun këtë pun, e bën me shukun këtë pun. E kështë të më nëllë. Hun bjakohës është regohës i qërgullimit të kësoj zemrë, realisht të prekur, gasmunja qojtur, kasua, vrajshdësi, papërshtasëmëri, zemrë në ngurësi, bëhet si guri, si kurse tha Allah, gjellë leuale dhe me këtë, përëfëndojme. Thumë me kaset kolubukum, pas taj ngurcua në zemër të joja fëhje këll higjarati au është haddo qësua janë sikur se guri shkëmbi madje mat ngurta Allah për se kjo zemër për mëjë këll më ngurcu ma fort se guri nga salat vë inëm minë lë higjarati lëma e të fegjeru minu lëlhar ka guri shkëmbi që qahën e del uj pëtune jash e hajrën apë kapitun e që rëkullisen nga frika për Allah të varë edhe guri, guri, amë nëjhajri kapët dhe o zemra dhe më ngurësu dhe i nga atë nivell të ngurësis kërfarhajris kapi sajot Allah nërën nga në kjo ngurëci e egerë ekstreme mirë po gjitho hap në ngurëci i shërben këso ngurëci së mëllë qërë së mund jetë. e pa dërshimë si kjo ngurëci i ka sebebit e veta ka shka që pse ka më këngurëci por edhe alhamdulillah ka i laqë anë i shpesar që mësë të himë në Ramazan pa e duhet, spakot, pasaj përësia, të retu i laqë i si duhet së pakot teorikisht pa sa i përësia të rejtimit të zemrës e ti i mbete gjithë do kujtë pineve me e të retu si duhet që të himë në, në këtë muajtë bekuat në Ramazan me zemrë të buta, të nështruara të përegaditura, të gatshme me e pranu udhëzim në Allahot farin në Allahot dhe rahmetin e ti Allah shumë për përmendjen e shpesar që të vazhdojmë دمون سوف شفت بريتاني كنا سينا دونيمه مزاما تبوت ادثوراند الله جل جلاله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا